Reculegere Lumea încetinește lângă geamul meu. Dă încet planeta, parcă Dumnezeu. Am nevoie mare de un pic de somn. Mulțumesc de pace, luminate, Domn. Lumea merge moale. Parcă ar ști că plâng. Parcă ar ști că arde umărul meu stâng. Călcătura este de un palid gri ca să pot în pace astăzi a țipi. Vai, mă uit la toate câte se petrec și deodată, iată, încep să înțeleg. Văd cum trecătorii poartă negru port. Lumea încetinește. Crede că sunt mort. Poate că ar fi bine mila lor să rabd, profitând de toate, să și mor de fapt.